Bai, e, gu kulturan arloan e, mugitu nahi izan dugu, eta bueno, hortan ari gera eta bueno, e, gauzak prestatzen, eta, eta, bueno, eta zaiatzen e, gauz berriak egiten, eta bueno, horien hartian, ba, e, joan den urtian lemiziko aldiz, e, rali hau, argazki rali proposatu genuen. Ondo aterazen gure ustez, eta bueno, animatu gara bigarren ekital dira. E, den urteko esperientzia, beraz, ba, ona izan zen, e, egoera berezi izan bazen zen ere ez. Zerareba, etxopara, kulturek arte ere, kasi e, pandemiarekin, edo justu pandemiaren atarian, ez ba, sortu zen. Bai, bai, e, sorte hori <laughs> izan genuen, eta bueno, e, egila esan, e, aurretik e, ikusita genuzkan, e, gauza batzuk e, alboratu behar izan genituen, Eta, bueno, pentsatu genuen agian egin zitekein gausetarako bat, eh, ralia izan izan zitekela, ez? Eh, kontuan hartuta ba jendea bakarrik e, norbera bere aldetik mugitzen dela eta bueno, horrek or ematen zigula aukera hori ba, bueno, jendeaz biltzeko eta Eh, bueno. beraz, argazkelaritza maite duen edo bueno, gustoko dauen edon hori zuzendua da. Eh, rali hau berez, bueno, ba adin mugarik edo ez dago Ez, ez-ez, bakarrik e, bi maila daude, e, amasei urtetik berakoentzat eta hortik gora. E, eta goiko aldetikan esan dezakegu libre da gola. Hortzen eh? e, kasutan ustearen ogeita bostean, e, beno, ba, Santiago egunean, ondarribian normalan egun handia izan oidena, e, gai ez berdinak proposatuko bituzue edo agindu ez, argazkilariai, e, ez dakitzein den pixka ra, argazkilaritza rali horren edo baten e, funtzionamendu ez dakien arentzak bai e, bueno e, etortzen dena eh zera ikririakin egin momentuan e, bueno posible du aurretik egin e, aurten beintzat eh web horri bat eh martxan jarri dugulako baina e, bueno eh e, gurekin biltze egun e, bertan e, zera e, gaia jasotzen ditu bosgai E, zera antolakuntza jarritakoak eta oiek interpretatu behar ditu eta herrian barrena, bai bili e, irudi oiek bilatzen ez, ez da bakarrik e, gauza bat e, eskatzen zaizuna ateratzia e, baizik eta alik eta egokien edo politen edo zure guztokoen e, ateratzia, ez e, zain nahi dizut, bara dibidez e, joan den urtean e, gaietako bat e, berde kolorea zen orduan, zen bakarrik e, zerbait berde ateratzia bainsiketa, bueno, ba, kontuan hartu ba e, argi, e, argilla, e, kontrasteak, e, gauzak, eta, bueno, bakoitza hori ba, horren e, interpretazio batekin eta horren arabera ba, e, emaitza bat aurkeztu, ez? Eh, horren kasuetan, bueno, ba, laritza, artistikoa dela esan genetzake, biletzen dena edo Edoza. Bueno, eh, azkenean, eh, norberak eh, argazkiak egiten duenean ba, zentzu bat ematen dio argazkiari, ez? Eta gero, bada, epaimai bat hori eh, juzkatzen duena, ordu eh, artistiko den edo ez, ordu, ez da bai asko izaten da eta bueno, batzuentzat eh, artistiko dena, beste batzuntzak ez du esertako balio, eta bueno, hor eh, beti dago eh, zera, zalantza hori, ez? Baina, bueno, azkenean da, eh, etortzen dena E, Gutor gotia bere gustoko argazkiak eteratzea eta gero ba, bueno, e, hori e, gero epai mailak ba, bueno, bere erabaki hartuko du baina. Prizipioz gure asmoa da e, etortzen dena e, etortzen direnak edo etortzen geranak e, ondo pasatzea. E, den urtean eta biziko e ziban edo hogeita bostbaldagunek parte hartu zuten, e, gehienak ondarribilitik e, kanpokoak ez ezdaki e, maia polita izan zen? Bai, eta e, guretzat e, sorpresa izan zen, batez ere, bueno, lehen bizi, e, e, genukane goera e, genukalako. E, gero, ekuraldia ere, ba, oso euritzu ater, e, atera zen, eta, eta, eta, bueno, uste genuen oso jende gutxean imatuko zela, baina, bueno, hori, azkenean hilago eta boste torriz iren. Eta, bueno, ba, espero, espero dugu, ba, guztatuko litzai guke, hogeita bostoi ekerrepikatzea, <laughs> eta beste batzuk animatzea, ere. Ba, Oretazeko dugu, guztaiaren hogeita bostean, kasino zarrean, eh, zarrean, negoizeko betzestetik hamarretara bertan, izan emabitekela, baina, dagoeneko internet bidez, haipatu duzute, txoparakulturelkartea.rg, eh, ba, webunean, izen emanda, izan emabitekela, mi esker? Eskerrik asko zuri. <laughs>